Invitatul dimineții, suntem în matinalul RFI, Cosmin Rușcior alături de mine și o discuție despre Constituția României care împlinește astăzi 25 de ani. Bine venit, Cosmin! Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul nostru este chiar acum în direct prin telefon politologul Cristian Părvulescu. Bună dimineața și mulțumesc că sunteți în direct cu noi! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Așadar, Constituția României împlinește astăzi 25 de ani. A trecut un sfert de veac de la adoptarea pe 8 decembrie 1991 a acestei legi fundamentale a statului român. Înainte să intrăm în detaliile Constituției propriu-zise, aș vrea să vă întreb și să vă cer o părere despre forma în care se află ea în clipa actuală. Cum ați caracteriza această Constituție în câteva cuvinte? O Constituție a anului 1991, remaniată în 2003, care încearcă, încerca și încearcă să răspunde nevoilor unei românii în curs de democrație, care răspunde uh, nevoilor unei țări care este în proces de tranziție, dar care, evident, anumite lacune care au făcut ca tentațiile de reformă să existe în acești 25 de ani. Dar aș mai adăuga ceva. Este Constituția cea mai rezistentă în timpul României după cea din 1866. Pentru că ce s-a întâmplat în 2003 n-a fost o reformă radicală. A fost doar o mică echilibristică pentru a adapta Constituția la procesul de integrare europeană. Este momentul unei revizuire a legii fundamentale? După experiența referendumului italian de duminică, ar trebui să reflectăm foarte serios înainte de a porni pe un astfel de drum. Deja în 2003 uh, au fost foarte multe contestații legate de referendumul pentru modificarea Constituției, de suportul popular pentru acest proces. În 2013 discuțiile legate de modificarea Constituției au dus la un blocaj pentru că multe instituții românești au fost foarte critice la adresa Constituției vă aduc aminte poziția Bisericii Ortodoxe care se traduce astăzi prin această campanie pentru modificarea articolului privind familia din, din Constituție deci cred că ar fi riscuri foarte mari pentru că această Constituție deși are lacune este totuși o Constituție echilibrată. Riscurile de a merge pe un scenariu maghiar și de a limita libertățile cetățenești este foarte mare într-un moment în care nu numai în restul Europei, ci în întreaga Europa, și aș pune, spune chiar în întreaga lume, există o presiune asupra democrației liberale. Vrem să schimb Constituția astfel încât libertățile și drepturile omului să fie limitate Asta ar fi riscul unei aventuri, deși mulți, inclusiv președintele României, cred că ar trebui totuși lucrat la raportul dintre instituțiile politice. Și în această campanie au fost foarte multe critici legate, de exemplu, de formarea guvernului și de atribuțiile prezidențiale în ceea ce privește nominalizarea viitorului prim-ministru, dar cred că aceste lacune nu sunt atât de grave și uh, se poate convieci cu ele, s-a văzut, România rezistă foarte bine după 25 de ani, în schimb, drepturile omului afectate ar crea mari probleme pentru societatea românească. Dar Curtea Constituțională a fost bombardată în ultimii ani de mii de sesizări ale unor instituții care pur și simplu cereau să li se explice mai clar unde încep și unde li se termină uh, puterile. Curtea cum, cum se cultea, cultea a devenit un arbitru în România după 2005 în condițiile în care raportul între forțele politice s-a schimbat. România era o țară cu partid dominant FSN, PDSR, PSD după 2005 trit, mergem spre această bipolarizare pe care probabil și alegerile de o vor confirma și în aceste condiții nu mai există un echilibru politic real există o coabitare pe care am trăit-o din plin atât între Parlament și președinte cât și între guvern și președinte și atunci Curtea Constituțională devine arbitră. Este rezultatul unui context politic în care unii încearcă să interpreteze Constituția de o manieră liberală și alții de o manieră conservatoare, dar asta se întâmplă inclusiv în Statele Unite ale Americii. Deci nu este ceva anormal și acolo Curtea Supremă, care are rol de curte Constituțională, trebuie să răspundă un astfel de întrebări, pentru că cele două viziuni despre societate coexistă, se confruntă, iar Curtea Constituțională trebuie să încline balanța într-o parte sau în altă. Care sunt lacunele cele mai grave în clipa de față din actuala Constituție? Eu cred că tot cele care privesc capitolul privind drepturile omului unde, după cum observați, se dau atacurile iliberale cele mai puternice, și nu uh, la capitolul uh, instituțional. Sigur că România este o republică semiprezidențială imperfectă iar compromisul din 1991 între Ion Iliescu, președinte atunci al României și guvernul FSN, condus inițial de Petre Roman și apoi de Stolojan, a făcut ca raportul dintre guvern și președinte să fie neclar. Dar această neclaritate poate fi rezolvată pe baza practicii. Există o tendință prezidențială puternică pe care cei 10 ani de președinția lui Traian Băsescu a evidențiat și care se inspiră din Constituție, dar în realitate. Președintele României nu are atribuții puternice. Să ne uităm la ce se întâmplă în Italia. În Italia președintele ales de Parlament poate oricând dizolva Parlamentul. În România președintele nu poate dizolva Parlamentul decât în niște situații speciale. Ori pentru o țară cu tendințe de instabilitate cum este România, aceste preveteri au fost foarte bune. Dacă vorbim de relativă stabilitate politică în România, o datorăm acelor consultanți din 1990-1991 care au privit, au scrutat istoria României și au constatat că există anumite tendințe recurente și au încercat prin textul constituțional să le împiedice. Nu vorbim atât de părinții fondatori ai Constituției românești cât de consultanții veniți de la Consiliul Europei care, în special de la Comisia de la Veneția, care au dat această tendință Constituției României, care cred că, sigur, criticabilă, rămâne totuși una din cele mai democratice Constituții din această parte Europei Spuneați că lacunele cele mai grave, domnule Părvolescu, din Constituție, vizează tot drepturile omului. Mai exact, care sunt capitolele unde ar trebui lucrat? Am să vă dau exemple. Lucrurile au evoluat. E o Constituție anului 1991, care de fapt corespunde unei viziuni constituționale a anilor 70-80. Multe drepturi și libertăți nu sunt prevăzute. Vă dau un exemplu. A existat o întreagă controversă în 2013 legată de definirea persoanelor cu handicapuri. Știm foarte bine că acest cuvânt este considerat peiorativ de foarte mulți. Există alternative pe care Curtea Constituțională nu le acceptă, deși ele fac parte deja din tratatele privind apărarea drepturilor omului, respectiv persoane cu dizabilități. Și multe alte lucruri. Dezbaterea care a fost cea mai dură în 2013 în cadrul Comisiei pentru Modificarea Constituției, a privit, spre exemplu, articolul care acordea drepturi și libertăți cetățenilor, proteja anumite drepturi, inclusiv dreptul la identitate sexuală, ceea ce a trezit o reacție ultraconservatoare foarte puternică din partea instituției. Ceilor care se consideră mandatate să apere tradiția. Uh. Nu s-a întâmplat nimic din în punctul ăsta de vedere și vedem astăzi. Vedem astăzi cum uh, anumite grupări din societate încearcă să creeze în mod artificial majorități care să pună în discuție ansamblul drepturilor omului. Să mai luăm un exemplu, drepturile copilului care sunt protejate, dar nu sunt suficient de puternic protejate astfel încât scandalul Bodnariu acum un an de zile a arătat care sunt lacunele, care sunt lacunele într-o cultură constituțională bazată pe uh, drepturile omului care funcționează din păcate dificitat la România. Cum ar trebui în viziunea dumneavoastră să fie reglementată chestiunea imunității parlamentarilor în viitoarea Constituției? Și aici a fost o dezbatere destul de aprinsă în ultimii ani. Da, a fost o dezbatere aprinsă și cât se poate de populistă, plecând de la atacurile concertate împotriva Parlamentului. Un parlament care nu dispune de imunitate nu mai este un parlament, ci o simplă mașină care poate fi oricând utilizată de guvern. Imunitatea. Nu este un privilegiu. Imunitatea are o istorie de mii de ani. Imunitatea este un drept care este acordat reprezentanților poporului de a se proteja împotriva unui executiv pe care îl pot critica și în România, după cum știm imunitatea a fost în mod substanțial redusă discuțiile care se poartă asupra imunității, inclusiv intervențiile din partea unor ai puterii juridice, țin mai degrabă de contextul politic, realitatea arată că imunitatea nu a împiedicat condamnarea la închisoarea unor uh, parlamentari inclusiv a unor uh, prim ministri, Există niște protecții, dar acele protecții care funcționează în absolut toate statele cu democrație liberală trebuie să asigure politicienilor totuși acea pavăză împotriva celor care vor să-i calomnieze și vor să-i atace. Dar în România nu există, așa cum se susține, o imunitate lărgită. Este una din cele mai subțiri imunități care există, dar ce imunități propusă populist de reprezentanți de al tuturor partidelor politice este foarte periculosă ca și un alt subiect care face uh, prima pagină și anume uh, acela privind responsabilitatea magistraților și în special a judecătorilor pentru lucruri judecat care nu este acceptabilă într-o democrație liberală pentru că creează o presiune asupra judecătorilor care nu vor mai putea judeca liber și deci nu vor mai putea lua deciziile uh, în deplină conștiință, pentru că aici este problema care se pune. Și parlamentarul trebuie să fie liber, liber de orice presiune și să răspundă de-a propriei sale conștiințe și judecătorul trebuie să fie în aceeași situație. Că o concluzie, domnule Cristian Pârvulescu, ar trebui, în opinia dumneavoastră, ca actuala Constituție să fie modificată în anumite puncte sau e nevoie de o lege fundamentală complet nouă? E ultima întrebare. Ar, ar, ar, Pare că ne întoarcem la scrisoarea pierdută a lui Caragiale care se întreba, vă aduceți aminte același lucru despre Constituția din 1866. Dacă condițiile politice și culturale ar fi optime, Constituția ar trebui revizuită. Dacă riscurile sunt pierderea democrației, atunci ar trebui să ne abținem o vreme. Mulțumesc mult pentru aceste precizări. A fost la, direct, la revedere a fost în direct cu noi politologul Cristian Pârvulescu. Am discutat despre Constituția României care, iată, a ajuns la 25 de ani. A trecut un sfert de secol de la adoptarea pe 8 decembrie 1991 actualei legi fundamentale a statului român.